definition av fanboy. Någon, normalt sett en man, som är totalt hängiven ett enda ämne eller hobby, ofta till den punkt att det kan vara som besatthet. Det här är ju beskrivning för oss alla. Alla som har ett intresse som i sin tur skapar sug efter kunskap är en fanboy. Den här podcasten är för alla de fanboysen ute som kovrar efter just spel, film, tv och spelutveckling. Helt enkelt till alla de okända fanboys där ute som finns. Välkommen till Anon Fanboys podcast. Ja, hallå där som sagt och välkomna till Anon Fanboys podcast. Jag heter då Fredrik Olsson, 33 år, spelgeek och filmnörd med stort samland av allt som är Hellboy. Och med oss har vi även Max Lövström, student tredje året nu på spelutveckling här i Örebro universitet. Hallåi! Och så tillika Danny Larsen, 33-årig allmän nörd, ybernörd. Ja, men uh, hur, uh, 34 nu, men fortfarande så... Ja, 34, 33... Ah, ja, nörd... Jo, jag vet. Så. <laughs> Hallå! Ja. Uh, vi har ju ett uh, ganska späckat uh, schema här att följa. Vi har spelnyheter, vi har spel som vi spelat, vi har film och tv-serier och nyheter på detta som ska tas upp och eh, jag tänkte just för att adressera förra veckan så satt vi faktiskt och spelade in och så vart det en jäkla miss i inspelningen så det gick helt enkelt åt pipan där. Varför och notera här ut? att det inte är Max eller mitt fel eller Nej. Roberts fel heller så. Ja, jag skyller på datorn. Det är så enkelt att skylla ifrån sig. Ja, men det, vad fan ska man göra liksom? Det är ju så. Um, men eh, vi har lite blandat att ta upp, och eh, som, eh, som vanligt så börjar vi helt med spelmomentet då. Eh, och eh, lite nyheter. Och jag tänkte just först att ta upp angående just de licenser som nu äntligen har sålts ut. Eh, då har ju visat sig nu att eh, Homeworld gick till eh, Gearbox Software, Darksiders, Red Faction, Supreme Commander, Destroy All Humans med mera gick till Nordic Games och ja, jag vet inte Homeworld till att börja med Gearbox jag vet inte, har, har någon av er kört Homeworld? Jag, antar jag gillar Homeworld Vad sa du? Jag gillar Homeworld, jag, vet, ja. jag kommer inte ihåg om jag spelar ett eller två jag tror trodde tvåan spelar mycket av Ja, ja jag, jag, jag såg till lika faktiskt jäkligt bra spel och framförallt väldigt alltså det var ju så jäkla bra gjort för sin tid också jag kan... Ja, man kan fortfarande gå tillbaka till det Ja, absolut. Jag är bara rädd lite nu. Gearbox, det känns som att när de tar åt sig titlar att det liksom blir... Uh, det rinner igenom handen. liksom blir bara slafs av det. Vad jag... var, var, var Gearbox senaste RTS? Aliens. Vad är Fablessen med Alien, Colonial Marine? Vad var Gearbox senaste RTS-spel? De är mest kända för shooters är helt enkelt. Ja, är jag är. Menar, vad var deras senaste ETS-spel? Har de ens ett? Inte någon har de någonsin alltså? gjort detta? Det är ju frågan... Jag undrar om de har varit med... Nej, vänta. Jag tänkte på Company of Heroes, men det är inte de heller, va? Nu ska vi se. Gearbox, de har... Colonial Marine, Borderlands 2, Duke Nukem. det känns som att de gjorde, de gjorde Borderlands, jättebra spel, och sen så gjorde de Duke Nukem Forever som förmodligen höll på under tiden Borderlands, deras huvudteam och deras andra tid, de outsourcerade lite som inte gick alls bra för, så gjorde de Borderlands 2 och under tiden gjorde de Alien, Colonial Marine som igen B-teamet kom, så jag vet att de har ett huvudteam som faktiskt vet vad de håller på med. Men jag ser ingenting på direkt som verkar vara RTS. Jag vet inte, Brothers in Arms, jag tror inte det är RTS heller. Jo, Brothers, alltså det är inte RTS, men det är ju strategi kan man säga. Det är ju taktik. Man, det var ju väldigt svårt för sin tid att så säga så du, du hade de här och blir de typ skjutna med ett skott i huvudet, liksom. då är det kört för att börja om. Liksom. Och väldigt taktiskt var det. Okej, okay, okej. Okay. Men det är väl det närmsta, det var det lite det jag tänkte på faktiskt förut nu att jag Men de har inte någon regelrätt UTS som de arbetar med. Det tråkiga här tyckte jag var att jag vet trean i, i budgivningen var ju svenska paradox. Och är det några som jag tycker faller ganska bra på det här med strategi och så så är det ju dem. Så det hade varit jäkligt coolt om de hade fått den istället. Vad Jag förstår av paradox och de har en hel del av ska jag säga, riktigt så här hardcore strategisimuleringsspel för där platsar ju verkligen Homeworld på något sätt. De skulle kunna göra väldigt häftig med. Ja, oh, precis. Nu, nu känns det rent spontant på att för, för, för mig så är ju Gearbox det är ju en studio som är mer så här, de ska vara lite mer hippare, ska vara lite mer det ska vara mycket yta mer än det ska vara innehålls på något sätt. Och visst, man kan ju säga att Borderlands 2 eller Borderlands för den delen har väldigt mycket, men de körde ju mycket med argumenten i, i att ja, det här spelet, det har en miljon olika prylar och sen så är det exakt samma upplägg rakt igenom på första Borderlands i alla fall. Tvåan vet jag ska vara bättre, men jag har inte kört den. Men ettan har jag kört och den, den blir ju repetativt som tusen efter ett tag. För jag menar, mm. de bästa shooters med RPG-style liksom har ju ändå fått grepp om det där att kunna få variation hit. men det var ingen variation vad jag upplevde i Borderlands utan de bara prompta på sina ja men det är alltså jättemycket möjligheter att, att få ner nya liksom, vapen men alla såg nästan likadan ut så det, mm, Vill ja. du ha galna vapen skulle du spela Starforge men, ja. <laughs> Kan jag ju hoppas att de börjar med Borderlands 3 och outsourcer till Paradox istället ja, Paradox är och för sig publisher men ja det går Ja, men annars, jag vet inte. Tror du det blir bra eller dåligt? Eller är det för tidigt att säga? Ja, de får nog första och främst visa att de faktiskt har lagt ner sina tid och pengar på det spelet de säger att de ska göra istället för att outsourca till något annat litet B-företag. Mm. Och, <laughs> inte kanske just apropå B-företag, men ändå om vi kollar på Nordic Games som då köpte upp en hel drös med titlar. Och de, de, är ju inga, de, är, de gör ju inte spel, de är ju bara en publisher så jag förstår inte riktigt. Och överallt jag läste, ingen som riktigt förstår deras strategi med att köpa upp Nej. alla de här spelen för det, fyra Strax under fem miljoner dollar. Precis. Och det var ju inte få spel heller. Det var ju Darksiders, Stunt, vad Darksiders Red Faction, eh, MX vs. ATV, Titan Quest, Supreme Commander, Frontline, Stuntman, Juiced... Full Spectrum Warrior, Destroy All Humans med mera, med mera, med mera, med mera. Uh, så det var ju ganska mycket de fick för, men jag vet, inte, jag vet inte vad de ska göra med det riktigt. Jag känner faktiskt inte till dem så mycket heller, Nordic Games. Är det några du har någon form av vetskap om, Max? Nordic Games. De publicerade painkiller expansioner, om jag förstår ja, dig rätt. Ja, precis. Utöver det, Deadfall Adventures, The Raven, det är som är helt nytt och som jag inte har en aning om. Mycket We Sing som de har mm. gjort till Wii, men ja, ingenting som står ut som jag känner igen direkt. Nej. Fast det är annars andra sidan. jag har ju nästan, även fast jag vet att de här, liksom egentligen först och främst förläggare då, men... Så känner jag ändå rent spontant att ja, men de här kommer säkert göra mer bättre än Gearbox. Men det, visst, det är klart man är liksom färgad av det här med Aliens, Colonial Marines och, ja, och Duke Nukem. Ja, de kommer Duke Nukem och eh, Colonial Marines efter varandra. Och mm. den streak, streaken liksom blir, multiplicerar sig med varandra mer i den här industrin känns det som. Precis. Jag får, det är ju svenskt Nordic Games Rent patriotistiskt så där Så tänker man, ja men det, det, det blir nog bra Det är ju ja, om. Det ja, du får åka dit och säga, du jag kan göra lite spel då. Ge mig mm. uh, Red Faction Så fixar jag det åt det De ligger i Karlstad Nordic Games Ja där. Det är lite kul <laughs> Faktiskt Det är inte illa Aj. pinkat med att ha så många äh, Äntligen har en ganska bra svenska studios Som gör spel och så Ja precis Fast det här, ja, jag undrar ju vem de, om de, hur fungerar det här? De är förläggare, jag vet inte vilka studios om det finns studios under dem, eller är det liksom De har ju utvecklat ett spel typ så här go-kart-racing-spel vad jag förstår, men okay. Ja, de kanske är mer på publishing-sidan det är svårt att veta om du, om, du liksom, om de har lite studios eller liknande som faktiskt är mer direkt kopplade till dem. Så de är del av dem fast de är ett annat företag som verkligen är, de är separata men de har en väldigt sammankopplad eh, affärsplan. Medan det kan vara helt folk från utsidan som kommer med spel och bara jag skulle vilja att ni ger oss pengar så att ni kan ge ut det här eller den typen av modell. Mm. Jag sitter här och att googla lite Tänkte om jag skulle hitta någon info Det enda jag kunde hitta rent spontant vad här Jag vet inte om det stämmer Men jag sökte på Nordic Games Och hittade att här står det I 2011 så var det i Administrationsmässigt Och köpt av Nordic Games Holding Och nu snackar vi om Yo Wood. Känner ni till gamla Yo Wood? Ja, yeah, de har ju mm. spelat massivt med spel utav det är ju de som gjorde painkiller. De gjorde även något som heter The Guild och Spellforce och Arcania. Även Transport Giant och sådana här Hotel Giant och sådana här titlar. Och där tänkte jag, ja oh, men där har de ju en studio. Undrar om de kanske kan ta i tur med lite. Ja, det blir intressant att se. Ja. Jag skulle vilja se bra försök, men det... För de har ju en del av de här titlarna som jag faktiskt tycker om. Jag tycker om Supreme Commander, även om jag absolut inte är bra på det, så tycker jag ändå om det. Um, Red Faction, ja, alltså Red Faction Guerrilla, den tyckte jag var riktigt bra. Uh, det var en förvånansvärt bra spel faktiskt. Jag tycker nästan synd att folk inte upplever det spelet mer än, än man hör. Mm. Mm. Så utav de här spelen som de köpte alltså de här titlarna som köpt upp, vilket mm. skulle du helst vilja se själv alltså Max också? Och vilket skulle du vilja se och släppas nu? Ja. ja, det är ju intressant för det är så vitt spektrum av genrer på något sätt. Du har ju Red faction som är liksom första persons. och MX vs ATV är ju sport, lite action eh, sportspel sådär. Titan Quest RPG action RPG Supreme Commander med Chris Taylor om man får tillbaka honom så kan det nog bli jättebra och Dark Darksiders för de få som faktiskt tyckte om det så är det ju en intressant lår och framförallt då lite gameplay som är intressant jag skulle nog säga om man ska spisa till det lite för min del så skulle jag vilja se Titan Quest 2 där ser man Max då, är det något utav de här som intresserar dig då? ja jag vill nog se vad de, vad de kan göra med homeworlden då. Jag hoppas att det blir intressant. Jag är rädd för att det inte kommer att bli jag tror, det känns som att Gearbox inte har det jag vill ha utav Homeworld, men jag vill fortfarande se vad de gör med sånt mm. men det är alltid kul med personer som försöker se på nya grejer och se vad som kan komma fram. Jo, det är klart. Nu, nu räknar jag förvisso bara med Nordic Games-spelen där men om man skulle rent skala bort allt där som som har hänt så det är klart att man vill se ett Homeworld 3 och det är ju många som har velat där under väldigt lång tid. Så så är det ju. Själv skulle jag vilja se ett nytt Destroyed Humans. Där jag spelar alla de tre föregående spelen vi vill väldigt gärna se ett till. Och liksom, vad blir då? Var det tre av dem? Ja, det är tre spel. Okay. Två stycken till Xbox och ett till 360. Så kan vi hoppas på ett kanske till 720. Då blir Destroyal Humans 4. Blir, vad fan blir det? Då blir 80-talet de ska vara i så fall. Mm. Jag tänkte på det. Bara en sista grej där. Nordic Games. De fick ju massor med titlar där. Och den, den sista jag läste där på pappret var Marvel Superhero Squad. Yes. <laughs> ja, bit, men hur, vad innebär det här? Har de tillåtelse att göra just en uppföljare på det då? Eller har de, följer de med någon licens på själva Marvel då? Hur fungerar sånt där egentligen? Ja, Max, hur fungerar det egentligen? Nu mm, ska jag ta det för vad elaka. Ja. <laughs> ja. Nej, jag bara tänkte på det rent spontant sådär. Alltså jag tror säkert att de då har inom själva spelets ramar. De får säkert, har då säkert licens för det här ja. Men inte det så mycket så mer. Det är lite style på, på Superhjälterna där. Ja, det är typ så SD-karaktärer ju. Ja, okej. Okay. SD, för alla som inte känner till, är... superdeformed. De är alltså typ ihoptryckta karaktärer som kanske är en hälften så stora. Man har liksom bara tagit en full karaktär och tyckt ihop dem som ser lite så här ja. ja okay. Snutteplöttiga ut. Nej, jag, tror jag, är, fan, jag tror jag äger Superhero Squad faktiskt. Jaha, du Eller ser. Något sånt där. <laughs> uh, alltså jag men... fick med det när jag köpte ett annat spel på Tradera, så... Jag bara, okej, okay, ja. ja. Ja, men varför inte? Precis. Supreme Commander vill jag också se en efterfölj på. Men nu fortsätter vi! On we go. Ja, jag tänkte bara lite kort Just Nu har de i alla fall bekräftat Microsoft att de ska visa upp sitt inom situationstecken bidrag i konsolkampen då, så att säga, den 21 maj så nu är det bekräftat och nu, nu hade vi ju snack om Xbox 720 i förra podden som aldrig blev av men i korta drag så var det ju att det var inga online-krav vad ryktet sa i alla fall, eller vad enligt någon källa där. Fullt kompatibel med gamla 360-spel. Precis. Och jag vill bara ha er tanke. Kommer vi bli blown away mer än PlayStation 4-eventet? Eller kommer det vara typ likvärdigt? Eller v vad tror ni? Ja, det märker vi. Alltså, med alla de här rykterna som har gått nu, och vad som är sant och inte sant, det kommer nu folk sitta liksom lite grann lutandes framåt Var, hur ligger det till, kommer vi bli nöjda eller kommer vi vara missnöjda, kommer det vara liksom att man inte kommer kunna spela gamla spel överhuvudtaget det är liksom så mycket som ligger på spel för Microsofts sida så det är bäst för att det liksom blow my mind totalt liksom så att ja, för jag, att... precis för jag tänkte det också att om, om de inte klarar att fixa en, en väldigt stark line-up för sin den här visningen då då kommer ju faktiskt eh, Playstation ligga bäst i hand. För de har ju... varit var ganska konkret i alla fall med vad som kommer. Och... De hade ju spela. spel i alla fall på, ja. på sin lista när de visade upp på even, evenemanget för Playstation 4. Så alltså, eh, det gäller att Microsoft har någonting riktigt ordentligt att visa upp, ja. Tror, tror, tror du att eh, de har blivit lite pushade till att ha, lägga upp det här datumet? Eller att det har varit planerat hela tiden? Eller? Alltså egentligen var det ju tänkt att det skulle visas upp nu i april, ja. Men att det sköts mm. upp ju till nästa mål. Kanske för liksom sista detaljer så här, som de ville ha avklarat innan. Ja. Visa upp något som inte fanns för en månad tidigare kanske. Precis. Men alltså, de, har ju, de har ju sån stor press på sig nu att de måste ju lyckas. För annars... Det är sådana stora belopp vi pratar om här. Ifall de inte får med alla fans. Mm. Precis. Men... Uh... Det får vi helt enkelt ta i tur, med lite mer efter 21 maj. Precis. Min sista nyhet som jag tänkte ta upp, just angående det här. En källa har ju till, förvisso Kotaku, som har lite mm, halt bra rykte om sig. Men Batman Arkham Origins har nu berättat att det nya Batman-spelet ska innehålla ett online-läge. Mm. Det är ett läge som är beskriven beskrivet som att du som medlem i Jokerns eller Banes gäng ska sätta stopp för Batman och Robin. Uh, och sen ska det även kan, kunna finnas spelbara karaktärer som uh, tydligen enligt källan då ska vara Killer Croc, Deadshot, Firefly, Black Mask och Deathstroke. Online i Batman med den motorn och med det just upplägget som första två spelen hade med just fokus på singelspel är det värt att ens försöka eller ska de ta all sin tid till just singelspelet? Varför kan man inte bara göra som Witcher, alltså CD Projekt, alltså säga att vi, vi vill inte ha vi vill ha bara single play. För det är liksom det där fansen förväntar sig. Jag förstår inte. Det här är återigen en spel, single play serie som går till att vi måste ha med multiplayer eller någon, online liksom för att alla andra har det. Vi måste följa den kurvan också. Varför? suck? <laughs> Ja, som ni förstår, jag tycker om Batman-spelarna väldigt mycket. Så det här ja. tycker jag är totalt meningslöst att alltså, ha. Ja, någonstans så försöker jag ändå tänka så här. Ja, men tänk om det blir bra. För jag vet ju de här speciallägena som fanns i, i, i Batman. De här challenges och sånt mm. så Tänk om man kan ha sånt, fast flera liksom. Att man kan vara... Alltså som jag sa förut innan vi började spela så så här, ifall det blir som i Mass Effect 3 för det är ett helt okej läge för det är ju inte liksom det här klassiska multiplayer utan det är mer hård mode du kör en bana, du ska klara, fiender kommer komma emot dig du ska klara av det För de har samma stug på Batman nu så då är det helt okej faktiskt Sen var det en sak jag funderade på för enligt källan så har du berättat att spelet ska innehålla online läge men det är ingenting som är sagt om co-op. För det står jag ändå Batman och Robin där. Mm. Varför inte ha co-op? Jag skulle kunna tänka mig att köra dig co-op. Alltså det är dags nu. för De har ju ökat upp nu från, var från Arkham Asylum. Och sen Arkham City så måste de nästan öka på att man har ko op i spelet. Så det är också upptrivit fram väldigt många spel har ju haft K-OP här nu på sistone. Nu, så att det är ju du menar en... att det är som en trend som de måste hänga på då? Eller vad ja, så alltså att det, för att kunna få ut mer av spelen att K-OP vore ju det, nästa, det logiska nästa steget och inte alltså vara online liksom Multiplay, det, det tycker jag inte, men att ha co-op i spelet som man har Batman och Robin. Robin måste, har ju varit med i de föregående spelen, men det var liksom bara en så här sidokaraktär man kunde spela i vissa delar. Mm. Så det vore mest logiskt för att man fick ha ett, ett genuint co-op nu på spelet. Det vore faktiskt väldigt bra. Mm. Har du kört de här uh, Arkham-spelen, eller Batman Arkham, Max? Jag körde första Arkham Asylum. Jag körde inte Arkham City. Nej, okej. Okay. Vad var din reaktion rent spontant på själva spelet? Hur, vad tyckte du om spelet och så? Mm, helt okej. Okay. Jag tycker det var, det var ett bra spel. Jag alltså, det är inget så här, Jag tror det... Jag ska inte säga att det är overrate för att det var ett jättebra spel. Men det var inget sånt här spel som tilltalade mig personligen som var det bästa spelet någonsin men det var... Helt okej, okay. jag är inte så extrem stor Batman-fan eller comicbook-hero. Jag, jag kan faktiskt så. instämma där till viss del för jag tyckte också att första spelet det var ju, så här, det var ju bra så, men det var ingenting som fick mig liksom att få någon sån här y-bekänsla av att jag måste köra mer. Jag måste köra mer. För den, den jag, jag vet inte om jag... Jo, jag klarar av det, men jag körde liksom... Jag körde aldrig för att hitta alla prylar och sånt där, utan jag ville bara få igenom spelet. Liksom. Men mm. tvåan upplevde i alla fall som att det var det var mer kompakt men ändå större, mer fritt framför allt mm. som gjorde att det var betydligt roligare och fick en känsla av att men nu, nu jag, jag kan hoppa in här en stund bara för att svinga mig in och slå några bad guys liksom och sen hoppa ut igen um, och eh, frågan är ju vad de kan ta som nästa steg där om det nu är co-op som kan bli nästa steg eller om, om online-läge är verkligen online-läge liksom nödvändigt för en sån här spelserie som vi precis pratade om då. Jag känner bara liksom att kan Warner Brothers Games Montreal leva upp till ryktena alltså som på spelet som Rock Rocksteady. Rocksteady har gjort på de två föregående? Alltså kan man leva upp till hypen? Det är det som är mest intressant. alltså. Mm. För jag, kan, jag kan säga så här hade Batman Arkham City inte innehållit Batman utan random hjälte med random skurkar så kan det ha funkat också. Det var ju Thorin där som jag tyckte var intressant då. Och sen att de lyckades få in mycket karaktärer är ju såklart för eh, någon som kanske gillar mer Batman då är mer intressant då. Men ja, jag tror att det skulle funka för de flesta. Men ja, det, det är ingen idé att försöka bubbla för mycket om det. För det är så tidigt fortfarande som sagt. Men... Eh, jag, jag för min del vill hålla mig förhållandevis positiv ändå. Oavsett för ändå att det kommer ett nytt Batman Arkham Origins. Ett Batman Arkham-spel. och Någonstans så vill jag ändå tro att det, det kommer hålla minst lika bra standard som Batman Arkham City. Och då, då, om de slänger in lite online på det, utöver, så fine. Så länge de behåller kvaliteten så... Så länge majoriteten av arbetet har gått in på singleplayer för jag hatar att det är liksom så här att ja ah, men vi var ju nog att kompensera och lägga, flytta över det här teamet för att få att multiplayer att bli lika bra som alla andra. Mm. Det, alltså de kan ju tycka att om de gör ett single spel så kan de sorsa ut multiplayer till så många som många andra ut och sorsa ut just den delen så kan ju de, mm. alltså min team hålla sig på single spelet vi säger så helt enkelt. Så är det. Så, så är det. Punkt ja. slut. Precis. Uh, men lite sista nyheter då. Vi kan ta lite från dig, då, Danny. Du ja. Precis. The Bureau, uh, The bureau. precis. Uh, uh, vi hade ju det nya XCOM FPS-spelet som för några dagar sedan så tog de ju ner alltså alltså sidan för alltså hemsidan för det här spelet. Och då kommer de nu en örycknad, liksom har de lagt ner hela spelet och vad är det för något som händer? Och nu i dagarna så kommer det upp att de har bytt namn på det och ändrat lite inriktning. Nu heter The Bureau X-Com Declassified. Ja, och istället för ett första personsskjutarspel så kommer det nu bli ett tredjepersons-skjutarspel istället. Mm. Så, men det här har ju hållit på. det. Vad är det, sen 2010 de utannonserade första gången eller ja. vad var, någonting? Och flytten från första till tredjepersons-vy påbörjades redan 2011 så det här med att... Att om man lägger under isen lite just på grund av kanske det här andra. Enemy unknown. Expon, XCOM en, enemy unknown. Det, jag vet inte. Mm. Det kan vara att de kanske helt enkelt har valt de här besluten. Men det känns ju lite så här efter konstruktion också. Men en taktisk shooter säger de. Att, mm. att du ska kunna stanna upp, liksom pausa som, och sen liksom välja vad, hur gör jag gör nästa dag. Det är inte det här liksom realtid utan du kan pausa och sen liksom välja, jag skickar de här gubbarna hit bort, jag gör det här och sen slår jag igång och så utför de det. Det är lite mer strategi ja. och tänkande jag, bakom Jag får lite fallout feeling nästan. Ja, kanske det Även fast det är tredje person och sen visst. Men jag tänker just på de momenten man... Ja, du menar är... ja, precis. Ja, just det. Vet, jo, man precis. Du kan skjuta där liksom och så. Precis. Fast det, ja. Men då blir det... Vad fan blir det turbaserat då? Eller vad fan blir det då? Alltså det är ju inte turbaserat där, men det är ju att du själv kan välja liksom, sen får det liksom fort gå ju. Ja. Mm. Att... Som, som de flesta RPG'n men liksom, de flesta, många RPG'n uh, som mer Dungeons and Dragons liknande men pausar liksom, och sen väljer sina actions och sen uh, opausar och så händer det liksom. Mm. Mm. Det är inte som, Ja då. Vad var det... det är var det Kotor som hade det, eller? Kotor hade det. är många som mm. hade så. Ja, men jag tänker så inte komma på just nu. så här. Ja, jag, tycker är är, jag tycker det är intressant att de har skrivit det i exakt samma universum ju, som oh. äh, vanliga XCOM. Precis, men mycket, mycket tidigare då. Äh, ja, de skrev att det skulle vara en origin, alltså en grundhistoria, hur det startades tydligen. Har du hunnit kört något på XCOM, eller? Du, nej jag har inte kommit. Jag ska nej. spela det där. För vi får sätta oss någon dag och spela så ja. kommer du spöra skiten nu mig i alla fall. Va? Nej, så jävla bra. <laughs> har du kört uh, X-Men i Max? Jag har sett väldigt mycket Jag tycker det var ett väldigt intressant spel. Men det har ju en inlärningskurva på sig faktiskt som är uh, lite, uh, det, det är ett spel man lär sig att spela och det finns väldigt svåra svårighetsgrader. Mhm. Mm och jag, fördrar, jag orkade inte sätta mig ner just då. Det var väldigt tungt med universitetet. så jag, Istället för att sätta mig ner och lära mig och spela det spelet så kollade jag livestreamade, såg jag liksom livestreams när folk körde det liksom på Impossible Iron Man-mode som var okay. absolut svåraste och du kan inte spara och ladda. Så dör någon av dina operatives eller agenter så är de döda. Du kan inte liksom ladda dem även om de har varit med dig i hela spelet- Mm -hmm. Ja, men det är ju en lite intressant funktion i alla fall. Det är ju som i, jag det som i riktig värld nästan, att ifall de dör, that's it. Det, ja, kan men det, liksom... var, det, var, det var kul att se någon väldigt bra, person som var väldigt bra på spelet. och liksom, Han är ser på någon som spelar som är bättre än en själv, och sen sitter man där med tusen personer, och så, så, då har man varit med i den där lilla historien där de har byggt upp den där karaktären som man själv har en koppling, och så känner man verkligen sorgen när de där karaktärerna dör, och, eller när det, när det går väldigt bra, när det oförväntade saker, att man lyckas döda ett par, ett, ett typ, tre aliens med en karaktär som man trodde skulle dö. Då, då blir alla lycka och så skriver alla glada saker i chatten. Mm. Och jag har förstått så har man en begravning ifall folk dör alltså i spelet. Jag har att man har ja, en sån ja, ja, <laughs> Fredrik, lever jag fortfarande? Ja, du lever fortfarande. Yes. I mitt ja, jag tänkte bara säga att The Bureau det släpps nu i oktober också, är det satt. Ah, det var oktober. Ja, det är oktober. Okay. Snabb, snabb, ja, det är ganska ja. snabbt. förlåt, augusti. Det är ganska snabbt ändå. Ju, de har haft tid, men nu efter att man det igen ju här nu så det är det ju ryck här ju, för att få ut det. När jag läser om hur det ska vara, liksom, hur, hur, hur man spelar till vilken vinkel till person och det här med just att man pausar, pausar och sen gör sina options liksom, och så. Jag blir faktiskt pepp på det vi får se, jag är lite skeptisk med tanke på att de utvecklade spelet på ett visst sätt och sen börjar de ändra riktning det brukar aldrig vara bra om du inte gör det, har en bestämd mål om ja, man säger från grunden men ja, vi får se De har ändå, jag måste respektera ett beslut att verkligen att ha jobba på ett spel och sen bestämma sig för att det här är inte tillräckligt bra eller det här funkar inte riktigt vi slutar när man redan har spenderat så mycket pengar och tid på det mm. Ja, det är ju intressant du säger det, för det, det, det, det är just som, som du som ändå är just i utvecklingens sida, så att säga. Eh, kan ju förstå det där på ett annat sätt. En annan tänker, ja, men de går till första, till tredje och de har gjort det 2011. Ja, men det här kommer bli intressant. Medan du, ja, jag förstår att, liksom, du förstår ju att ja, det, det är ju ett val de har gjort och då, då, då, då har de kanske fått börja om till viss del framförallt. Det beror ju på hur sätt. mycket de börjar om och hur mycket de kan anpassa för att mm. det kan vara om du har byggt ett system från grunden på ett visst sätt och känner att vi vet vad målet är och vad det här ska utföra, då kommer det funka hela vägen men om det är så att du svänger någonstans och du säger nej vi vill gå åt det här hållet istället och sen verkar det funka och sen när du kommer mot slutspurten så märker du att det är en grej precis i början som inte gör att saker funkar och du har ju inte tid eller du har lagt ner så mycket på den då att du kan inte gå tillbaka och göra om allting från scratch utan då får du göra på på fuskvägar eller så blir det en, en dålig grej helt enkelt mm. men vi får se jag har ingen precis. aning om hur det här är det har varit så väldigt stängt om det jag har inte ja, det har väldigt så nu att det ska komma i augusti redan aha, fine, då får vi se då helt enkelt men det tar vi som det sista på nyheter där, tycker jag. Och sen så tar vi tur med lite vad vi själva har spelat och kanske upplevt i spelvärlden där ute. Max, jag har ju sett att du faktiskt suttit där med faktiskt universum i sig, kan man väl säga. Ja. Vad har du spelat? Jag eh, har småspelat lite på Star Trek Online. Star Trek Online... Hur gammalt är det nu? Det har ju varit ute på något år i alla fall. Eller? Ja, minst ett par år. Nu ska vi se. Det där måste vara... jag det har varit ute i minst tre år i alla fall. Mm. Jag vet det var... att det var ju... Det, det gick Jag vet inte när det gick free-to-play, men jag kommer ihåg att jag spelade det spelet Och det var typ öppen beta eller något precis när det kom ut. Och det var bugat tråkigt och bara saknades så otroligt mycket grejer och det var, det var bara dåligt. Det var lite småroliga grejer men mycket av det som gjorde det till Star Trek var ju tappande totalt. Mm. Och, men idag, när, hur mycket har du kört idag? Du har kört 5-6 timmar eller? Jag kört ett par timmar. Jag hade inte kvar min gamla karaktär för det var ju tre år sedan. Jag tror att det Aha. var i beta så jag tror inte den karaktären följde med. Men Nej. jag gjorde en ny karaktär och hoppade in och märker, det, det är fortfarande liksom, det märks att det, om du har ett, ett tre år gammalt MMO minst, och eh, sen tänker du hur många år det tog att utveckla det, så kan man tänka dig hur liksom dated det där spelet är, och det, det känns mm. lite, de har försökt att snygga upp kanterna och de, de funkar ändå, man vet att det inte är perfekt, men de har ändå försökt, och det, det, man är inte riktigt ute efter perfekt action som du skulle få ett nu-spel, utan men de har lagt till en väldigt häftig grej, för istället för att liksom klicka och gå och trycka på siffror så har du faktiskt en knapp där du kan gå in på shoot mode, där du faktiskt får liksom tredje person och kan liksom skjuta med musknapparna där du siktar. Och man vet ju att de fuskar lite genom att hjälpa dig och liksom egentligen klicka på en och sen klicka på en siffra. Men att bara den här lilla fuskgrejen gör det mycket roligare att spela ändå. Så det var en liten combat-grej de har gjort. Annars är det ju liksom, du där för Star Trek-känslan. Du får ju köpa in, du får ditt eget skepp du får göra din egen crew du kan gå runt på hela ditt skepp på alla ställen, du kan sätta liksom folk i sickbay, du kan sätta dem på bartending du har, kan sätta upp olika stationer uppe på bridge, du kan gå in och sätta det på stolen, du kan gå till en replicator och beställa typ Earl Grey tea, och sådana här grejer som är nödvändiga, <laughs> som man vill ha av Star Trek ja Men känner du då, om, vi säger så här, om du inte är en Star Trek-nörd överhuvudtaget på en MMO-kille är det värt en lägga tid på det här. Mm, tveksamt, det beror på. Det har ju ändå en blandning med en spaceship combat om man säger så. Men du åker runt i en tredje miljö. Du har sköld åt fyra håll. Du får trycka på knappar för att manage vart skölden ska ha och du, skjuta laser och fotontorpeder och sånt där. Så det är mer... Om du tycker om Star Trek så kommer du undan många små problem. Jag vet inte hur mycket en som inte tycker om Star Trek skulle gilla det. Det är väldigt svår fråga. Mm. Alltså det är ju en fråga om att liksom man är så bekant i den världen ju att det liksom man har någonting investerat i det. Då blir det lite ja. mer intressant och roligare. Man känner igen saker. Och säga, men du, just det här att ett, ett MMO... Men det, alltså du gör din egen crew. Du har ju full customisering av alla dina crewmembers, som man säger. När du får en crewmember så har du... Du kan ändra allt på dem förutom deras ras och kön, typ. Men annars... Liksom, du, det är väldigt bra customizing på liksom hur kroppen ska se ut och hur huvudet ska se ut vilken färg de ska ha vilken vilka hårtyper de ska ha vilken uh, stans de ska ha när de är liksom, hur de bär sig och sånt där så det är, det är väldigt roligt att göra din egen uh, lilla armé med personer som sitter och åker i ditt skepp ut i rymden med dig tala med dig. <laughs> ja Ja, men det låter ju intressant ändå. Jag menar, för, för de som ändå gillar rymdspel, om man så säger om det nu är en genre, så, så är det ändå lockande och MMO i sig då. Mm, jag kan säga det, eftersom jag gick in för att kolla och se om de hade gjort några förbättringar, för jag vet att det var dåligt när jag provade Och jag kan säga att de, de har faktiskt gjort väldigt mycket arbete. Det, det har hänt saker. Jag har som sagt bara gjort ett par tidiga quest- och spenderat tid på att customisera mina karaktärer typ så att det, jag har inte kommit jättelångt in på spel, jag vet inte om det börjar falla ihop någonstans men det, det är tydligen en hel del av folk som spelar och det är som sagt det är helt free to play nu med du kan köpa lite så här speciella uniformer och lite grejer för real money då men det, det behövs ju inte mm. Alltid värt att testa om det är free to play mm. Om så du känner det. för att om du är för att vara tråkigt så kan man ge dig en chans nu igen för det har förbättrats mm. Bra Eh, uh, Danny. Doom 3. Yes. Ja. Beefy Edition. Ja, precis. Ja, men det är en helig klassiker egentligen. Jag tänkte... Jag har väl haft det länge, så jag fick den nu när jag fyllde Wario, så tänkte jag, jag sätter mig och lirar lite grann. Lika kul som vanligt. Skjuta lite demoner. Okej. Okay. Uh, för jag har hört många sagt... Uh, inte så, ja, de flesta jag har hört har sagt ganska mycket dåligt om det, men... Uh, om vi bortser från eventuell kritik alltså kritiker och sånt vad, vad ser du som, som det bästa med just det här spelet nu? Om vi säger för de måste väl ha lagt in någonting nytt de måste väl ha piffat upp någonting? Eller? Alltså det är ju en, är en HD remake helt enkelt och högupplöst nya skins och sånt där och det är ju nya uppdrag också som följer med plus att man får med Doom 1 och 2 i, på skivan ju så det blir mycket spel för pengarna. Ja men om vi ska vara realistiska här kom, Kommer du köra ett och, och två. Troligtvis Jag tyckte de var kul när man spelar mm. dem När man blev yngre så, så varför inte För, för min skulle jag nog aldrig röra de spelen För jag vet Jag körde dem då, det var ju ett par år sedan nu Milt sagt Men Vi börjar bli gamla ju så Ja. Men Doom 3 då Det är alltså HD piffat Yes är det någonting i gameplay som är annorlunda? Uh, nej, det, är, det är, ju den enda skillnaden är att man kan hålla en flashlight i handen samtidigt som man håller upp vapen. Så det är väl den enda skillnaden nu. <laughs> det är ett det ett om ju ett för det, nytt spel! Det, det var ju som beklagande från när spelet kom ut originalt. Liksom, att det var ju folk som gjorde moddar liksom, för att kunna ha äh, ficklampa fram i samtidigt som man har vapen. Liksom, för det kunde man inte ut. Hur tycker du står sig då idag? Alltså, mot andra... Är, äh... Första persons shooters. Står det så lika bra? Ja, alltså det, det håller sig. Med. Det ska ju vara för folk som tycker om spelserien och som tycker om Doom när det kommer ut alltså. Det, det är ju inte sånt där som man tänker, oh, jag behöver ett nytt häftigt spel, då tar man kanske inte Doom. Det är mer lite nostalgi över det hela. Mm. Man spelar ettan, och tvåan och trean såklart. Så. Det, är ju inte så, det är ju inte så jävla snyggt, det är ju inte det bästa de har gjort, de har liksom ändrat om lite smått sådär Men i grund och botten så ser det ganska sunkigt ut egentligen Ja men... ah, okej okay. Det är ju inte en sån här super hårdig grafik på den i alla fall just. De är eh... lite kantiga och så där en del grejer så Det börjar poängteras, du kör på Xbox eller? Yes ja. Men, ja, men det äh, kan ju inte komma så långt jag, Nej jag, alltså jag tror inte det är så stor skillnad mellan den och PC-versionen faktiskt det är ett gammalt, ganska gammalt spel ändå. Så. Skulle inte det ha stöd för Oculus Rift? Uh, det vet jag inte. Uh, vet ni vad det är för? ska jag fråga? Ja, uh, jag vet inte. Jag liksom. Okej, okay, men det var bara en sidogära för mig. Jag hade hört någonstans, men det kan vara jag som är galen också. Kan vara det också? Kan vara du som är galen också? Uh, chansen är rätt stor. <laughs> <laughs> uh. Mm. Okej, okay, men för, för gemene man Skulle du rekommendera att köra det här Eller skulle de, nej, köp Far Cry 3 istället Liksom, det är ju samma pengar Eller ska de ta tur med det här En vanlig gamer alltså En vanlig gamer, då skulle jag nog säga att Ta Far Cry 3 istället mm. okay. Däremot är det Doom Fantast, det är bara köra på <laughs> då, då är det bara att köra Ja, ja men jättebra Jättebra, ehm um... Ja, då har vi pratat lite om Star Trek Online Ja, men pratar vad det du det om det om för om det om det om det om det om Torchlight om ah. dock om kort. Eh, och varför Torchlight det om det är det det är det bättre än Diablo. det um, det är mer basic, det är mer klassiskt om man ska säga action RPG, det är verkligen så såhär upp, uppgradera typstatsen för liksom respektive vitality och nu kommer jag inte på vad de heter, men dexterity och det här, man får öka dem liksom och du får öka skillsen, det är inte som i Diablo där du bara har typ några skills och så får du välja, här får du egentligen välja och vraka bland alla skills och lägga ut dem hur du vill Uh, och uh, det är framförallt varför vi, jag har det. Är för att uh, min dotter Ice precis har fått det. Och uh, vi tycker om att köra det tillsammans. Uh. Du är en sån superb pappa. Ja, men de stunder som vi har tid så är det kul att hitta någonting gemensamt. Men har hon sagt något någonting som hon tycker är speciellt roligt med spelet då? Alltså, hon tycker ju mycket om själva upplägget överlag just med Diablo eller med. Alltså action-RPG i sig. Uh, men hon tycker just om det här. För hon, grafiken är ju lite... Den lite vovvig, kan man säga. Den är lite pastell, lite så här glattig. Inte så jäkla detaljerad kanske, men... Uh... Jag brukar kalla det lite lerfigurer. <laughs> ja, kanske det. <där. laughs> uh, men jag tycker det funkar bra. Först När jag först såg det så tänkte jag det så lite smetigt och konstigt ut. Men efterhand så tänker jag det här är bra. De har tänkt till lite för det funkar. ljudbilden... Är absolut inte något fel på för övrigt. För den, den märker man att de kommer många... Att utvecklarna kommer från uh, gamla Blizzard. Uh, för det är en jättebra ljudbild. Men som sagt, grafiken är kanske inte så jättesnygg. Men den funkar för uh, de flesta datorer kan jag nog tänka med För den är jäkligt skalbar. Och uh, lätt för alla att hoppa in i. Uh, och uh, nästan lättare än Diablo på ett sätt kan jag tycka just för att öppna upp för alla och välja sin karaktär upplever jag som, som att det är mer din karaktär att du verkligen kan forma den som du vill om du vill ha typ 500 i, i bara dexterity så gör det det blir inte automatiserat utlagt på det där utan det, det är du som väljer och det är en jävligt mycket att leta och plundra och luta så, och slumpgenererade miljöer det. Jag tycker om det Det är tur det Ja Jag kan säga att alla som, som gillar reaktioner på gen Ska ju köra den här, så är det ju och, och, och håller man sig bara med Diablo 3 Så blir man nog lite förblindad För, för det, det, det är absolut ingen fel på det spelet Men det här är mer klassiskt kan man säga Det har lite tvåan. mer att ge Ja Till viss del i alla fall det enda det fallerar på kan jag tycka, det är ju det att man får absolut ingen som helst känsla för story. Hit. Det är ju förstås ett, ett minus. Uh, du hoppar ju bara förbi den eventuella storyn som finns för den är ganska placerad och inte ett säga något överlag. Medan är Diablo 3, där var det nästan. Nu, nu säger inte jag att Diablo 3 har typ av några Oscars direkt. Men <laughs> uh, den hade i alla fall en story och filmsekvenser som man ville se, liksom. i alla fall första genomspelningen sådär. Den här har ju inte det. Men den har däremot mycket, mycket mer av allting. Känns det som i alla fall. Så det väger upp. Så det är med rekommendation i alla fall. Kör det. Det är bra. Gött. Vad mycket ni fick säga till det. Ja, vi tänkte, vi låter dig på din tid. Ja, så där är ja, ja, det ju. Ja. ja. ja. Eh, precis. Men det var vi har spelat i veckan som varit. Eh, och jag tänkte jag skulle adressera också här... Uh, angående en fin bild vi fått till oss. Uh, och illustratören Sofia Bylund har hjälpt till att göra en form av karikatyrbild nästan av oss. Och vi får egentligen bara tacka för den fina bilden. Ja, uh. den, var va den var vacker. Den var, jag tyckte den var väldigt bra tills jag såg uh, Lulu uppe i hörnet. Och då var den Above awesome så att säga. Ja. <laughs> Då exploderade jag en stund och sen så lugnade jag mig igen. Okej. Okay. Uh, vi ska inte gå mer in på det. Utan vi får helt enkelt tacka och säga: Keep it going strong därför. vi kanske vill ha fler och det är bara att skicka. I Så fall. Um, det var bara jag skulle adressera där lite grann, så där. Uh, men nu ska vi faktiskt göra så här: att vi tar och och koncentrera oss lite på Max. För nu är det dags för att ta lite spelutvecklingssnack. Dataspelset för med Max! Ja, idag ska vi tala lite lätt om... Jag, vet, jag tänkte gå in om jag vet inte om jag hade tagit det här tidigare det inte, men just vad, vad, är det, vad är det som skiljer sig? Steget från att spela spel till att göra spel. För det är väl... Det är inte många... Vägen däremellan är så stängd. Mm. Jag, jag kan tänka mig det, för det är nog många, mig inkluderad, som tänker oh, men du, jag spelar ju så mycket spel... Det skulle vara jäkligt coolt att vara med och göra spel. Men vad krävs? Ja, alltså, Just den här att göra att vilja göra spel är ju något som definitivt krävs. Men har man spelat mycket spel så har man en viss fördel. Man har fördelen att man har spelat många spel då har du en väldigt stor kunskapsbas att gå tillbaka på och genom dra exempel ifrån. Och du blir en form av expert. Och när du utvecklar någonting till dig själv som du är expert på så kommer liksom slutprodukten förhoppningsvis hålla en kvalitet som du kan vara nöjd över. Och kan du vara nöjd över när du är en expert på det så kommer det förmodligen andra också tycka den är bra. Mm, det är intressant. För det, jag får så här, när, när du berättar just det här så tänker jag: ja, men det låter ju som till exempel säg en studie som gamla Black Isle var. De var mm. så här jättenördiga på exempelvis Dungeons and Dragons och tog fram. Just hur det skulle vara. Och sen gjorde de Ballersgate, och det var en enligt min mening då typ en av världens bästa spel. Uh, men vad, om, om vi, För du sa ju där om. Det, det är viss fördel om man har spelat innan. Men finns det många som väljer att köra spelutvecklingar så alltså läsa det som, inte, som aldrig har spelat? Inte jättemånga. Det är väl vissa. Um, ja, vad ska man säga? Det är vissa som kommer som tycker om att programmera, som kanske inte spelar lika mycket som kan dra dras åt det för att det, det är väldigt avancerad programmering då till viss grad. Som, men oftast de som går till spelutveckling är nästan bara sådana som spelar spel. Det kommer lite skillnad nu i mobilmarknaden för att det är så extremt eh, simpla spel och så otroligt mycket pengar som ligger där i att du börjar få lite så här folk från omgivningen som vill åt den där marknaden kommer in och kraftar det är, men ja det är mm. den, den andra sidan av den vi sitter på oftast mm. men ja, måste man säga det när du spelar spel så lär du dig spel och sen så måste du ju lära dig att göra spel oftast, och det är där den svåra delen är att det har börjat komma upp mycket nu, för att jag kommer ihåg för tre år sedan när jag började min dataspelsutveckling, då var den något år gammalt, bara kanske två år här på REBRO, den var helt ny då. Och det börjar ploppa upp mer och mer nu när efter ett par år det finns faktiskt dataspelsutveckling som en stor grej, speciellt här i Sverige. Det går ganska bra för oss, vi har väldigt stora grejer, speciellt nu som. Jag menar, Dice och Avalanche har alltid funnits här tänkte jag säga, men Paradox är jättestor utgivare, men Notch kom ju fram också. Och gav ut Minecraft, och det fick ju en helt ny uppmärksamhet. Men det, det det finns. Det kommer att bli mer. Jag tror att det bara kommer att öka för så många som faktiskt utbildar sig till det så kommer folk som vill lite. Det, det finns vägar att ta sig dit nu som gör så det möjligt Vad skulle möjligt. du säga om, om vi tar lite i anknytning med det här då? Just det, det blir ju så många som examen, som läser och blir klara liksom på på universitetet. Finns det platser nog på spelutvecklarna eller Nej, kommer det krävas att på plats? Ja. Kommer det här betyda att det kommer i scenen liksom kommer bli överbefolkad eller kommer det vara typ bara helt enkelt att så att det finns jättemycket arbetslösa spelutvecklare där ute? <laughs> Ja vi får se, alltså när du väl kan du utveckla, det beror lite på för att själva programmeringsdelen som du lär dig går att applicera till liksom programmeringsjobb som är lite tråkigare men de betalar okay. fortfarande rätt bra och det, det, det, det är helt okej okay. så du har möjlighet att gå andra vägar, du blir inte låst på en utbildning och sen inte kan göra någonting mer. Jag kan inte säga att det är sant för alla universitet, jag vet att så är det och Örebro för att säger att det här är en av de svårare linjerna, tror jag. För att okay. de har gått så mycket mindre på just den här game design-delen och mer på programmerings-delen. Mm. Så har du, känner du att du har spelat väldigt, väldigt mycket spel och tycker om, och för, liksom, för vad är det som gör spel kul? Och om du känner att du kan göra det och du bara har saknar möjligheten och faktiskt göra det i en verklighet så då ska du läsa en tung programmering för att när du lär dig avancerade verktyg och kan programmera saker så lär du dig och även här skummaste tankar tänkte jag säga kan, bli, kan du skapa fram Okej. Okay. Jag, jag, jag är lite nyfiken, jag vill, måste bara fråga du som nu har läst tre år du har studerat ja. och studerat och studerat för jag tänker, rent spontant tänker jag, om någon kommer utifrån som kanske har lärt sig att, att programmera själv den personen kanske tänker på andra sätt vad gäller just vad som kan göras i spel vad som inte kan göras medan någon som kanske har studerat i många år har, har verkligen lärt sig att så här går det till så här ska det vara ja, så alltså, ska det vara och ska vara det är, det, är mer, det är en kreativ process tänker jag säga nästan, du har mer avancerade verktyg. Det är samma sak som om, eh, om du gör någonting i Paint mot och måla någonting i Photoshop. Eh, mm. Kan man dra den länka. Även om du kan vara du kan vara jättebra på att måla i Paint och så. Men du måste kunna ta det här steget också. Det är svårt att lära sig en ny programmering om man inte verkligen brinner för det. För att det är, man, När går du på en skola eller universitet så blir du tvingad att göra lite svårare grejer oftast och det, du kommer tjäna på det efteråt men ja och, och själv det där skulle jag själv ha väldigt svårt för kan jag tänka mig Ja, ja det är klart, det, det hör ju lite till den tid som har funnits som har försvunnit till viss del eh, om vi tänker tillbaka kanske en, säg 20 år då när det började på riktigt med spel då var det ju många som kanske satt och gjorde sina spel och man ser ju många av de här namnen som finns idag Sid Meier, vi har Chris Taylor vi är många av de här som är väldigt kända i sina namn men som var då inom situationstecken e egenlärda att mm. vara med i hela processen, men idag då, det räcker kanske inte, är det så? Alltså, det, det är väldigt, på den tiden så kunde du ha en ganska simpel idé och sen tog det ganska kraftig kunskap för att få igenom den simpla idén. Men alla små simpla idéer idag är otroligt otroligt mycket lättare att genomföra. Så det har väl skiftat lite mer på själva game design grejen för att du kan uh, få in motorer där du kunde göra. Så du behöver egentligen inte lika mycket av programmeringsdelen, men om du har den så hjälper du i den dig otroligt mycket. Mm. Men ja, det, det är en liten klurig väg att ta sig igenom hela. Men det är, det är de som klarar det. Det blir ju resultat där ändå. Ja, precis. För det jag är inte... väldigt många som kommer in och spelar spel och tänker, jag ska bli spelutvecklare och sen ger sig på den och märker egentligen det är väldigt stor skillnad från att spela spel och göra spel. Mm. Jag tänkte annars, just, får man se på den utbildningen du går till skillnad från säg, någon annan som kanske är mer koncentrerad på game design. Tror du samma uh, vad ska man säga, svinn av elever på båda? Eller är det vissa former av utbildningar som kanske tappar uh, fler elever eller tappar färre? Om man säger, jag tror att den på, man kan ju alltid jämföra mot sjövde. Sjövde är ju den största och mest välkända mm. skolan för det. Och det de fokuserar mer på, de har mer än ett öra mot industrin tänkte jag säga, mot eh, hela verksamheten de har, de har koll och tal med, med många spelföretag och vet vad som, de går mer mot game design hållet och har mindre mot programmeringshållet okay. Örebro har varit väldigt tungt på programmeringshållet där du har fått haft med dig tankarna för game design och sånt sedan tidigare Ja, okay. Så har du det så kan jag rekommendera Örebro för det är en, en svår utbildning en väldigt tung utbildning men där du lär dig du är ett steg över de andra skulle jag vilja tro jag, jag, mm. jag vill tro det, jag vet ju inte än Jag, inte, jag, jag vet inte vet hur de andra riktigt än, så att säga. Nej okej okay. Ja men det är intressanta ord som du säger här och det är intressant att, att ta del av just skillnaderna då från att vara gamer och verkligen vara en spelutvecklare. Mm. Och vi får ju sätta lite punkt där på just spelutvecklingsdelen. Ja, bra. Och jag kan bara säga till alla där ute som lyssnar att var inte rädda slänga iväg ett mejl och fråga Max om ni har spelutvecklingsfrågor helt enkelt är det nånting ni funderar på vad gäller det, fysik eller det kanske är just hur musik funkar i spel eller vad som helst släng iväg ett mail på fanboys@hotmail.se och då är det fanboys med z. Ehm, nu så tar vi oss en kort paus och sen kommer vi tillbaka med i princip den sista delen som är lite om film och tv helt enkelt. Strax tillbaka. kommit tillbaka här på Anon Fanboys podcast. Då var det dags för lite film och tv-seriesnack. Och idag så börjar vi med lite nyheter som brukligt. Och jag tänkte just först en liten liten notis som jag läste här om att scream. Den gamla skräckfilmerna som man brukar säga. Men det, det jag tyckte att det inte var så mycket skräck. De har fått grönt ljus nu från MTV att bli en tv-serie. Eller rättare sagt, det ska få fått grönt ljus för att göra ett pilotavsnitt. och Med förhoppningen att även just West Craven ska vara just regissören av första avsnittet. Och går den här piloten hem då, och tv-versionen blir av, så räknar MTV med att få till den här serien framåt sommaren 2014. Men vad jag undrar egentligen först. Scream som tv-serie, Scream överlag och varför? Var vad säger ni? Jag känner mig starkt skeptisk faktiskt. Så jag, jag vet inte om de ska kunna dra ut det till en tv-serie egentligen. Ja, ni har ingen ja. aning. <laughs> Det är bra, Max. Det är skönt att du kommer med några inlägg här. Det kommer ja. visdomsord med jämna mellanrum på TV. Ja, ja, ja, ja Så det är bra Jag har ingen för... aning. <laughs> Nej, jag, jag kan faktiskt tycka att just här, jag har ingen aning. Det är en bra idé, för jag fattar inte riktigt varför de ens tänker på. att göra. Det är som att alla ska göra de här jäkla tv på filmerna nu. Vad fan... Har ni inte originalmaterial? Alltså kan ni inte hitta på eget nytt utan ni måste ta rippa från någon bok som har blivit en film eller någon film som kom från en bajskorv. På hitta på något nytt, snälla. Vad är problemet? De vill inte betala pengar för något nytt. De, vill ha, de tar någonting som de redan har rättigheter till. Det är enklast så. Ja. Något som folk redan känner till så behöver man inte förklara så mycket vad det är för någonting. Ja, det är klart. Alltså, det finns ju serier som kommer nu och kommer skall som man tycker, okej, okay, fine. De ska göra på det och de ska göra på det. Men många av de gångerna känns det ju mest som varför ens försöka. Ja, nu låter vi ju väldigt nägg här, men... Det låter som en sann örebroare. Ja, verkligen. Yes, det är så det ska vara. <laughs> uh, nej. Jag, jag, jag, jag kan tänka mig att även om de får West Craven så kommer inte det funka så bra. Det, det känns som en film svit som inte riktigt är gjord för att ha som tv-serie. Ja, det går aldrig. Får vi se, De kanske känner att det är som Bates Motel och Cannibal så tänker de att de är gjorda på filmer då kan ju vi också köra på. Men förutom att det här har en, liksom en bakgrundshistoria till vad som blev filmerna. Ju. Vad som ledde upp till eh, Scream vet jag inte hur de har tänkt. Ska de ha liksom, att, hur många ska vi döda den här veckan och ska de någonsin få se liksom, honom smyg omkring i bakgrunden, jag förstår inte. Kommer det vara typ, kommer du följa poliserna som jagar honom, eller? Är det, den där... det är ingen som är sagt alls. Så jag har ingen aning. Ja, det får vi se. Men var, var det inte så att, typ, spoiler, var det inte så att mördaren typ skiftade från film till film, liksom? Uh, jo. Jo, jag menar, det kan ju vara vem som helst i en avsnittet så är det, ja men det är Nisse Munk, det du, ja det var jag. Ja, och sen nästa avsnitt, ja... Nisse Munk var ju, men jag tyckte han var bra Nisse Munk, så nu fortsätter jag om med det här. Och så dödar han honom. Äh... <laughs> jag, fin, jag, fin, jag, fin, jag finner inte ord. Max, säg någonting fort som fan. Jag finner inte ord, fan. <laughs> <Visst>. <laughs> ja, <fjatt>. Moving, on. <laughs> Moving on. Vi låter det vara där. Vi, vi skiter där för vi kommer bara lägga ner oss på det där jäkla skit. Yes. Um, någonting som jag... jag, jag det här är egentligen bara jag som tycker det är intressant mer än att det är som någon form av nyhet. Uh, tidigare så var just Arn filmerna med sin budget på 210 miljoner uh, kronor Sveriges dyraste filmprojekt. Men nu så är det så att Thomas Alfredsson gör sig redo för att filma den gamla boken Bröderna i lejonhjärta. Jippie säger alla där ute. Framförallt Max. Wee. Har du ens jag... sett Lejonjätten brönna Lejonjarten Max? Eller jag vet, läst jag boken, har faktiskt undviker jag vet att den här. Jag, har väl, jag tror att jag har sett små delar av den, men jag förmår att jag inte gillar den så en mycket väldigt, så den. En väldigt somrig och gayig eh, <laughs> film var det. Och den gjordes för cirka 5-6 miljoner när den kom. Den här som kommer nu med Thomas Alfredsson har en budget på runt 325 miljoner kronor. Why? Och eh, inte nog med det, den görs direkt på engelska. Det är ju skönt att vi tar våra svenska arv och sen gör det. Ja, vänta, sen... Och det här gör filmen till inte bara Sveriges utan Nordens dyraste film någonsin. Och jag undrar, 325 miljoner kronor för att Skorpan och Jonathan ska sitta i ett trä. Alltså hur dyra de heta där, verkligen? De heter det här verkligen. De heter ah! faktiskt det. Om är var helt galet att det på engelska. and Jonathan. <laughs> vad heter den? The Crumb? Eller vad <laughs> ja, precis. <laughs> ja. Jonathan and the Crumb. Det låter som världens sämsta sitcom. Oh. Alltså, alltså, vad är det som kostar så jävla mycket? Alltså, ska de ha nu. Det... Är det egentliga det effekter? Vad heter draken och då, och nu igen? Uh, kattla. Kattla, precis. Den var, <laughs> den var ju erkänt och ökänt fortfarande för att vara så fruktansvärt dåligt gjord. Den förstörde ju hela filmen nu om man tittar i efterhand så är det helt omöjligt. För man ser den där och så är det några människor som skjuter fram en stor jävla trojansk hästliknande alltså grej, Monty liksom. Python har bättre när de har den här jävla träkaninen ju i filmen ju. Det är fan så mycket bättre. Ja. <laughs> oh. Jag, jag tänkte, vad tusen? är det så att de lägger de här, säg att de lägger 320 miljoner på bara monstret och 5 miljoner på resten. De sätter in ett par b här alltså några no-names. Fine, och sen klart. Och sen lite pengar till Thomas Alfredsson, för han har ju ändå gjort Tinker Tailors of the Spy och en massa annat stort. Som har, eller kritiker rosat, måste man säga. Och nu ska han göra bröderna Lejonhjärta, men jag, jag vet inte vad fan. Va, tror ni Astrid Lindgren skulle rulla i, i graven ännu mer? Hon, än hon, gör, hon, ett gör, ja? hon gör ett par just nu över den här skiten, tror jag. Men okej, okay, nu, nu ska vi inte vara nägg här. Vi, vi skrapar bort, okay. skrapa bort allt nägg. Skrapar bort allt nägg och sen tänker vi här. Thomas Alfredsson ska göra en rulle på bröderna Lejon Kan det bli bra eller dåligt? Måste vi svara. No comment. Ja, men det kan väl klart. Det, det kan bli en bra film om man gör den bra. Då får vi se vad det blir. Han har gjort Låt en att komma in. Han har gjort Tinker Tailor, Soldier Spy och massor med annat naturligtvis också. Och det var ju genuina, starka filmer. Uh, fint, uh, rent cinema cinematiskt. Uh, han har ju för övrigt med sig, uh, om inte jag minns helt fel- fotograf alltså cinematograf vad heter det den snubben som filmar skit från tänker Teljesoljus Spice väldigt fint vad ska man säga bra filmat bra vinklar de var väldigt de var filmade väldigt snyggt han har gått öga för detaljer kanske precis och jag tänkte just det, om, om vi nu inte vill se bra den lägenhjärta Vad tycker ni skulle ha gjort istället? Ja, i Astrid, av Astrid Lindgren mm. grejer, eller? Precis, ja, okay. finns det något, eller är det helt, är allting för barnsligt? Alltså jag tror att allt är för gammalt för att kunna få in nutid att slänga in liksom, Det är en så här. skum svensk historia, det där, Ja, jo, jag menar jag skulle om jag Pippi Longström, det skulle vara så här Ja, ah, vi vet vi är ingen sås för att det är en unge som bor själv här nu Arnold Schwarzenegger is <laughs> Pippi Longstocking I will kill you and I have a horse Nej, oh, jag skulle <laughs> inte någonting <laughs> Get to... M Milsson. Get to shop uh. <laughs> Nej. <laughs> Nej, jag vet inte, det, jag säger det Jag tyckte inte om dem då heller när jag var mindre Och jag vet inte om jag... Oh, är, det, är det att vi är färgade för jag kan säga för min del jag växte upp med, och, och, och sett det här saltkråkan vad heter det? och jag, mm. vill ju, jag vill ju mörda ungarna redan när jag var liten själv för jag tyckte de var så fruktansvärt dumma jobbiga. i huvudet uh, och Pippi Långström tittar inte på, Emil ja men slå ner ungen snälla Jävla ADHD och, unge. nu kommer vi få så mycket hate mail jag vet jag tänkte säga, jag vet inte hur mycket man ska nämna om Astrid Lindgren, för det ju tycker ju folk men, om tydligen men ja. ja, alltså det är just det. det Det är nästan så att man får inte prata illa om det, känner jag ibland Man ska gilla de här, man ska tycka om alla de här klassiska liksom. men när jag växte upp så var det, den enda som jag tyckte någorlunda om det var Mio Min Mio och då började med att han typ visar sig att han dog på någon jävla parkbänk eller någonting men den lilla pojken. Det var inte han här. som dog, det var kanske hans brorsa. Jag kommer inte ihåg. Nej, det är ju bröderna Lejonhjärta. Bröderna Hallå. håll i ordning på din Astrid Lindgren här nu? Alltså, om vi säger så här, Astrid Lindgren är ju liksom någonting som är typiskt Svensk, Det är sånt som alla har växt upp med egentligen förutom Max då. men att göra nya filmer och ser på det känns som att det tappar så mycket som det är så lång tid sedan historierna skrevs egentligen. Det, de hade ju en helt annan betydelse då ju. Det var en samhällsbit också ju, och som hon ville uttrycka sig med. Men tror du inte man kan få in den känslan? För idag är det ju verkligen då och då liksom. Nu, nu, om, om nu Thomas Alfredsson tar sig i tur med bröderna Lejonhjärta här och, och gör det fullt ut. Då blir det ju nästan som en set-piece. Alltså som, som en tids... Eh, vad, ska, vad ska man säga... Om man nu väljer att göra det som en sån, förstås. Den, den är ju en fantasyberättelse i grund och botten. Mm. För jag tänkte rent spontant där. Jag menar se Emil och vad heter det? Låta på Bråkmakargatan. Madicken och de Madicken. andra. Sådär. Det är ju mycket just. Tänker jag fel nu? 50 tal Ja, precis. Det är ju den tidsperioden. Det är så svårt alltså, då får man göra sånt här. Det var de. det, är ja. men det är ju fantasy typ. Så där. Precis, så där går, alltså det går ju, det har ju, för att den, den är ju inte typ satt i någon sån här nutid eller något det är liksom en fantasivärld som mm. inte existerar i, som man kan säga så här. ja men så där fungerar inte i verkligheten. Nej, det är fantasy. Get with ja. it. Ja. Okej, okay. vi gör så här. Thomas Alfredsson, gör din film och sen så kommer vi säga bu Okej, okay. det är så viktigt när vi lyssnar på Max när han säger följande. Nu. Nej. <laughs> och så går vi vidare. Danny, hade du någon liten nyhet den här veckan på film eller tv-seriefronten? Om jag hade någon liten nyhet... Uh, jo, de har ju släppt trailern nu för uh, Tour 2. Oh, ju så. så. Mm. Som jag kollade lite grann på. Den gav lite mera bakgrundshistoria om vad det kommer handla om ju så. Men mm. uh, jag säger, kan jag rekommendera för folk att titta på dem och se vad de... Men ja, det gav mer smak Fanns faktiskt. det någonting som den visade upp som, som du kan berätta, liksom, som det här är vad den verkar handla om? Eller? Uh, jag kan ju säga så här att det för, för tors så kommer det stå ett beslut liksom om vad han är beredd att offra för att rädda det han älskar mest. Ju. Mm. Kort och gott och egentligen. Är det han älskar mest kvinnan eller sitt rike? Ja. Precis, det är, ju, det är ju där som frågan står där ju förhållandet. Det kan bli intressant sant se man gör. Ja. Jag, jag, jag såg den trailern och var faktiskt väldigt pepp också. Kanske inte lika pepp som när jag såg Star Trek, uh, den senaste Star Trek-trailern, uh, men ändå pepp. Är det bara jag som tycker om att ignorera trailers överhuvudtaget? Jag vill inte veta någonting. Om det är någonting jag känner att det här kanske jag skulle kunna tycka om, då vill jag hålla mig borta från allt, även trailers. Jag vill bara veta om det är bra eller dåligt från andra som har hört det. Liksom, jag vill inte veta några detaljer det, det är väldigt, alltså Jag tycker det är jäkligt sunt att tänka så faktiskt. Och jag kan säga för min del så är det ju mest att det, jag, man är, jag är ju, för nyfiken för att undvika vissa saker. Jo, det, är, det är ju det. Det, där, det, är, det där är När man tycker till, tillräckligt mycket om det så kommer ja, man inte kunna... Många filmer som jag vet, det där kanske är intressant, det skit jag oftast. Uh, och sen är det mest Hör, du har du sett trailern för den här ja, men det där är ju en film som jag kanske kan verkligen tänka mig oh, jag får titta på den trailern då. som, som ungefär med Man och då som kommer i sommar som jag tittar på och den säger, den säger den visar mycket men säger lite och det tycker jag är jävligt bra Men mm, det är ju för... som du säger man vill ju inte bli spoilad på något sätt det, det finns, finns ju vissa trailers, trailers. ja det är många trailers som visar alldeles för mycket och det är ett helvete det, det ska man inte ens göra jag tycker det är helt meningslöst men jag kan väl säga i alla fall, för min del, tur två jag, jag, ser, jag kan tänka mig att se den när den kommer. Ja, det är ju bra det. Då får de någon, några fler som kommer att se den. Ja, de behöver säkert pengarna, stackarna. Ja, det är ju så himla synd om dem, för de har absolut inga pengar. Nej, så är det. Stackars Marvel. Eh, vad har vi mer? Eh, Expendables 3 har fått en regissör, och det är ju äh, australiensaren Patrick Hughes- jag kan inte säga att jag vet så mycket om honom, men jag vet att han är, har gjort en film som heter Red Hill som var helt okej okay, tydligen. Tydligen? Jag har inte sett den själv, men jag har läst recensioner av den. Okej, så, okay, så du, du, du nämner här alltså att Expendables har fått en regissör som du inte känner till, som har gjort en film som du inte har sett. <laughs> Vad vill du komma med? Jag förstod, jag förstod inte riktigt här nu. <laughs> <laughs> Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga där. Kom igen, försök med någonting. Jag, jag vet att du kan. Jag säger, jag säger så här, jaha. Ja, kör du en max nu? <laughs> jag max. Ja, precis. Det kommer originalet. Mm. Ja, ja. Men då gör vi så att vi låter det där vara sista ordet. Med att mm. jag har vad gäller nyheter. <laughs> eh, och jag hoppar lite rakt vidare till vad vi har sett. Och eh, jag tänkte vi börja med dig, då nu. Nej, okej. Okay. Ja, uh, någonting skoj? Eller någonting dåligt? Eller någonting halvbra? Uh, samma, har du ja. sett något nytt? Jag var på bio igår och såg side effects. Eller side effects, ja. Side effects. Vad är det? Det är ett drama med. Vem är tjejen som fick dig att gå på den? Uh, det var vår bekanta Bäcka. Som okay. ville bjud, bjuda mig på födelsedagspresent så jag fick mm. gå på bio. <laughs> ja, jag tänkte det för det luktade som att det var någon som fick ta gå på den För det känns inte som en film du skulle ha gått på i vanliga fall. Uh, det, det, var jag, det, var jag, det var jag som valde film faktiskt. Så. Var den den lät det var in... det då? Ja, jag tyckte de var faktiskt helt, helt klart c uh, Bättre än förväntat faktiskt. Jag hade läst väldigt lite grann kort in, inför den. Um, mm. Men den lät intressant. Jag tänkte intressant casting också sådär. Okay. Vad handlar den om i korta drag? Kort och gott det handlar om eh, Rooney Mara som spelar huvudrollen Eller en av huvudrollerna här Är okay. en kvinna som eh, Hennes man kommer ut i fängelse Hon sover dåligt Hon har, kör hon sig illa Och eh, träffar då eh, Dr. Jonathan Banks som spelar Jodlå Och eh, får eh, testa en experimentell Drog liksom, som ska hjälpa henne men istället visar att hon börjar gå i sömnen och gör saker utan att veta om det. Och sen under en sån episod, det här är ingen spoiler för det här händer, det här är liksom premissen för filmen, så tar hon dö på sin man. Och sen är det liksom, sen kommer det här, var det hennes fel, var det drogens fel, är det läkarens fel? Det, blir som en, det är det som efteråt som är den intressanta biten, att hur, hur ligger det till egentligen? En det, det, det är, en en, litet, det är en en, lite twister och sånt. En thriller. Yes. Mm, dramatriller. Drama, men det är lite twist and turner där som var faktiskt väldigt intressant. Och det var väldigt välskådespelat av skådespelarna, så att säga. Det var vä väl gjort. Alltså. De, mm -hmm. Man kunde leva sig in i dem. Väl agerat helt enkelt. Ja. Precis. Så jag kan rekommendera den faktiskt. Jag tyckte de var väldigt bra faktiskt. Ja Det var kul. Det är kul när man. Liksom ser nog att man inte riktigt förväntar sig att titta på ens och det visar sig vara bra. Det är alltid jätteroligt. Ja, precis. För egentligen, egentligen hade jag ju sagt att vi kunde gå och se på uh, en svensk film <laughs> från början med den. hade slutat gott nu, så. Oh, det var den här En mördare ljuger inte ensam, den här Maria Lange-filmen. Okay. Som jag har läst Maria Lange och Maria Lange-böckerna utspelar sig i norra området. Så det är, liksom, det är ganska mm. nära och jag tycker väldigt mycket om Maria Lange-böcker också. Så ja. då tyckte jag att helt okej, okay, ja. Ja, okej. Okay. Men eh, du rekommenderar den helt enkelt? Ja, det, det gör jag. Definitivt. <laughs> Får en unknown fanboy smile i det <laughs> Precis. Eh, jaha, men... Eh, då är det vad du har sett. Ska vi hoppa över till mig idag? Ja, det kan vi göra. Vad har eh, du sett, Fredrik, då? Jo, jag tänkte jag skulle bubbla om två filmer som jag har sett. Och jag börjar med The Last Stand, som är en... Uh, action film jag vet inte riktigt vad den filmen vill vara riktigt det är, inte ja, det är Arnold Schwarzenegger han är skerif i en liten stad och det är väl inte så mycket med det, där sitter han och livet är som vanligt säg. och långt långt bort så har du en elaking som ska transporteras från fängelset vad händer med han? jo, han smiter han smiter för han är ju en sån där, eh, drogkartells drogkartellsboss. Eh, han har ju jättemycket typ eh, falanger under sig som hjälper honom att smita. Och han tar en bil och ska åka mot gränsen. Vem står vid gränsen? Arnold. Kurt Cobain ne? Kurt Cobain och Arnold. Nej. <laughs> Det här, alltså, när jag såg trailern för många, många, många dagar sedan, kanske några månader sedan, så tänkte jag Fine. Jag låter det vara så och så tittar jag på när den kommer. För jag tyckte den var lite småkul. Den hade några intressanta små roliga klipp i trailern. Och det Johnny, var de... Johnny Knoxville var med i den här ja, filmen va? Ja. För det första, skådespeleriet är icke-befintligt kan jag tycka. Det är okända skådisar som man märker att de är gröna. Och Arnold i sig, visst han är bättre än genomsnittet men det säger inte mycket. Uh, filmen har ett tempo som är konstigt för det går upp och ner i tempo hela tiden, det är långsamt först, då går det går en kort ta lite upp och sen blir det långsamt det är inte något som det känns en klumpbata på så kallad actionfilm. Uh, och du har även med Peter Stormare och han försöker. Han försöker verkligen vara en sån där bad guy som han alltid kan vara ganska bra. Men även här så är hans roll så här typiskt bad guy aktig så att man nästan gäspar när man ser han bara sig att han ska bli skjuten i huvud snart av Arnold, vilket han sen spoiler också blir då. Uh, jag önskar ju att någon tog och sköt i all det här projektet från början för att Arnolds första film den här det känns väldigt platt och eh, inte ett sägande och jag vet ju att Max började att titta på den och inte gav, orkade se vidare och det är kanske bra att han gjorde det för det, det var inte mycket att titta klart på kanske. Ja, men det var så att jag bara den och så börjar man se lite sen så här, ja, det är inget som har liksom dragit mig in i den så bara... Eh, stängde ner det bara jag ja, det är mycket luckor på... i berättelsen såklart och det är liksom så lämpligt att just när den här bossen bryter sig ut då, då, då ska hela jävla samhället i den här lilla skitstaden som är vid gränsen ja men nu ska vi på någon jäkla jag vet inte om det är någon så här det är något sportevenemang som hela staden drar iväg på för jag antar att de har ett lag som de följer och alla drar, det bara Arnold och några få invånare kvar typ och sen när Bad Guysen kommer och han säger till dem, är nu mer spoilers nu. När han säger till till exempel folk som jobbar på kaféet att nu får ni flytta på er, Nu får inte vara här inne. Ja men jag har ju beställt precis mat. <laughs> Jaha, säger Arnold. Ja och jag också. Och jag är ju påbörjat göra det säger han som driver stället. Och så står de kvar då, och så är det värsta skottlossningen ute på gatan. Och de bara skjuter och folk skjuts med snipergevär och de skjuts med Mega den här, Jag vet inte, tusan. Den, den är bara ologiskt och dum och dåligt skådespeleri. Och Arnold ser så fruktansvärt gammal ut i den. Ja, det var det jag märkte också. Vad gud vad gammal han blev då? Ja. Och det, det. Jag har sett lite bilder från andra filmer som kommer skall och där ser han mer biffig och lite mer stram ut. Men här är han gubbig bara. Det funkar inte alls det var inte rolig, Johnny Knoxville vill inte rolig han var ganska dålig också kan jag tycka överlag se inte den här filmen om du inte har absolut ingenting att göra och du har ingenting att ladda ner för du får inte köpa filmen heller du får bara streama den från någon laglig sida så det är alltså en film för mig alltså kanske det kanske det så där har ni det. Den har jag sett Last Stand. Den andra filmen jag sett var faktiskt... Jag och min kära fru gick på bio i lördags och såg en skräckfilm. Jag brukar aldrig se skräckfilm på bio. Eh, och vi såg en skräckfilm som heter Mama. Eh, och jag kan säga att jag eh, ska köpa den här filmen. Definitivt. Surprise! Eh, och man kan tycka först att... Ja, en skräckis... Jag skulle vilja dra premiss med lite eller spoila lite. Man kan säga. Ja, det är bäst att inte att spoila. Jag ska se den här filmen. så Jag kan dra lite av starten bara. Det börjar med att en pappa och två ungar åker iväg i all hastighet för att det har hänt någonting. De kraschar, de hamnar i skogen och hittar ett gammalt hus och gömmer sig där i. Tyvärr är det så att barnen blir tyvärr ensamma där därför. Oh, no konstig anledning så är det någonting som kommer och dödar pappan nästan på en gång. Och där blir de kvar i huset. Samtidigt så har vi pappans bror som letar efter just eh, brorsan då och barnen. Och han gör så i fortsättningsvis fem år tills han till slut hittar dem. Men där han hittar är inte bara barnen utan det är någonting mer där. Och eh, jag har inte blivit så berörd av en film som är en skräckis som jag blivit av den här. Men det är mest för att jag själv är en pappa, om jag säger så. För, för de som, som inte är förälder så kommer den vara lite mer standard skräckisk jag tänka mig. Men har ni barn... Och tittar på den här så tyckte jag slut var faktiskt ganska känslosamt på, och enligt mig, väldigt logiskt. Det är inte många gånger jag tänker på en skräckis där innehåller, spoiler, spöke, kan man säga en ande eller någonting sånt här. Men den, den, den får till berättelsen bra. Den har helt okej okay filmning, och jag tycker effekterna var förvånansvärt bra för att vara en skräck som kommer från ingenstans. Jag hade inga förväntningar, hade inte hört någonting om den. Och eh, tyckte att den var riktigt, riktigt bra faktiskt. Eh, och barnen var jättebra. Jättebra skådespelare. Jag förstår inte var de hittar de här jäkla ungarna. För jag ser bara några svenska ungar på filmer i samma magnitud i Sverige. De är liksom stylta. och träiga medan de här känns naturliga som att det är de som är där på riktigt liksom uh, nej men det, jag har varit faktiskt lite tagen av den här filmen och uh, den har bra prestationer rakt igenom bra berättelse och för mig varför slutet blir som det blir tycker jag är väldigt logiskt det är en film som är tragisk på många sätt i, i handlingen alltså då men ändå Förstår man det finns, Självklart finns det luckor i den Som de här klassiska Varför ber sig en man ut i skogen I, i mörkret liksom, Sådana här klassiska Skräckluckor finns med ja, i Du den. vet att han är i en skräckfilm Varför går han ut i en börk Precis, själv? Precis, det finns sådana De, de adresserar man, när, man alltså, när jag tittar på den tänker jag på det Men i slutändan när jag ser, har sett klart filmen Så tänker jag att det där var en bra skräckis och ett bra slut. Och även fast, det inte, även fast man någonstans vill att det ska bli det här Happy Go-ending. Som Hollywood-filmer har så har det inte där Och eh, jag kommer definitivt skaffa den här filmen. Men Danny, du ska definitivt se den här filmen. Och jag hoppas att du får samma vibbar som jag fick av den. Även fast du inte har barn. Nej, nej. Mm. Så, så illa ställt det inte än. Nej. <laughs> Men vad tyckte, vad tyckte lilla frugan då? Hon tyckte den var jättebra. För jag vet att hon tycker om skräckfilmer så... ja, hon tycker om det. Och någonting jag såg i efterteckningen som jag hade ingen aning om är att den är producerad av Guillermo del Toro och det tänkte jag lite så här konstigt på för Bad Guyens spöket då. Har jag tycker det var var det del toro -eskt? Ja, det var faktiskt det. Men jag tänkte inte på det förrän efter jag tänkte aha, men det var därför jag fick de här vibben Av om, om äh, spöket liksom. Det tror du, inte... skaparen av Hellboy, Vara Fredrik. Ja, men framförallt eh, de här klassiska <laughs> spanska skräckvågen då, som mm. är nästan är kultförklarad. Precis. Eh, Pans labyrintkänsla där. Den finns där. Mm, utan att okay. man på det. det är inte så här over the top, det är inte. Men han använder just bildspråk bra och, och skrämseleffekterna är lite uppenbara ibland, men det finns ett en spänning och en, en känsla i hela filmen rakt igenom som, som i sig är en bra skräckfilm ska ha. då. Sen har den som sagt de här skrämseleffekterna också. Men, eh, jag skulle vilja prata jättemycket om den men det vill jag inte för att då dör Max av tråkdom. Om man säger så. <laughs> mm. eh, så där har vi det. Eh, du går och ser den. Jag, det ska vara jättekul att få feedback från dig vad du tycker. Danny. Jo, kan jag göra. Ska jag ge min dom kanske nästa mm. vecka? Precis. Uh, Max. Nu är jag nyfiken. För nu ska vi ta mm. lite anime. Ja, vi, har, vi har sparat på det ett tag. Jag kan börja med att säga att jag såg uh, Defiance som inte är en anime. Andra avsnittet ja. nu. Och, uh, jag säger som, uh, som jag sa förra veckan som ingen hörde för vi ville inte upp den. men Defiance, inte superbra inte dålig heller, helt okej okay. första avsnittet var helt okej okay. jag var orolig för hur det eh, liksom, första avsnittet slutar ju på ett sätt som man vet att andra avsnittet kommer inte vara kommer inte ha samma typ av eh, bakgrund om man säger när de väl börjar avsnittet men ja det var eh, helt okej, okay. Det är något som man kan titta på det då och då, vi får se längre än Hodelise om den blir mm, bättre okej okay. Får se om de kan väva in det här med spelet på något sätt också. Ja, jag har ingen aning om hur det kommer gå för spelet. Det verkar ju inte gå bra alls. <laughs> Men jag har faktiskt ingen aning om hur det går för spelet. Det var bara så här en tanke som jag känner. Bara, bara den här känslan man får av att jag tror att det inte går bra för det. Nej, okej. Okay. Okay. Men det är ju så nytt som man vet ju inte. Men, på den nya anime-säsongen vi är inne på. Vi är ju cirka vecka tre skulle jag vilja säga de flesta avsnitten som är bra kommer ut under men, så här, torsdag, fredag lördag, söndag, lite runt den här tiden nu så uh, jag kan rekommendera starkt tre stycken i alla fall mm. uh, Valve Rave, Liberator, mycket Valve? intressant robot, rymdgrejer, grejer, Vad rymdstationer Valve Rave Deliberator Valve som är V-A-L-V-Rave ett ord, Deliberator. Valve, Rave, Jag tror det är vad den här specialroboten heter. Ja, ah, okej. Okay. Den, den va, va, vad går det ut på? Vad handlar det om? Uh, jag kan liksom summera första avsnittet lite småkort. Det har en, en skola och det, det är två stora faktioner som slåss i, i rymden och sen så är det helt, helt neutrala stället och de säger, vi orkar inte vara med på det här kriget längre, utan vi vill i egen nation och eh, sen kommer ett av de ställena och attackerar det här stället, för de är ute efter någon hemlig robot som byggs där och eh, så attackerar de, där, dödar alla forskningar för det var ju så hemlig robot som ingen eh, visste att de byggde där egentligen för de är ju neutral neutralfaktion, vad ska de ha krigsgrejer till och det är såklart den mest epic robot som finns någonsin och så kommer de in med ett litet team och ska skära den här roboten. Och självklart så är det ju under en skola för det är ju studenter som är eh, huvudkaraktärerna. Så de börjar attackera det där stället. Det är ju fred överallt så de är inte beredda på en attack och sen dör typ huvudkaraktärens flickvän eller något, det är ju inte hans flickvän, men det är precis det jag bara, nu ska jag säga att jag älskar dig, och sen så, ja nu kom en massa grejer och så blev hon krossad och han blir superarg och sen bara, den här roboten råkar komma upp precis här, så ja nu ska han jag blev åka in han blir superarg för han är icke-konfrontisjäl egentligen, han blir inte arg på något, men nu dog hon och då blev han arg så hettstår den i roboten och sen så får han kontroll på den roboten och så får han en förfrågan i roboten om han kommer sluta vara mänsklig. Det är liksom, han drar i alla spakar. Varför funkar inte den här dumma roboten? Jag måste döda dem. Jag måste eh, hämnas, tänker jag säga. Och eh, då står det bara en knapp där. Ger du upp din mänsklighet, ja eller nej? Och trycker han på ja och sen så pjum, får han lite blodprover och sånt där på honom där. Sen så kan han köra roboten och så besegrar han alla bad guys och det här händer på under 20 minuter i första avsnittet den serien kommer bli väldigt bra för han blir någon form av vampyr så när han biter folk så tar han över deras kroppar och alla deras ska säga förmågor om de liksom han är i deras kropp men ja sen får han bita sig själv i nacken så kommer han tillbaka i sin kropp My god! <laughs> men du rekommenderar den helt enkelt, eller? Den var en skitbra serie. Den, jag menar, jag, när jag säger så här så låter det som en parodi, men den är jättebra. Det är det, väldigt så, mycket för det första avsnitt, alltså. Vad ska de ha för resten av säsongen? Ja, det händer bara massa grejer. Jag, menar, det, jag förstår inte era vanliga tv-serier. Det händer så lite i dem. Men ja, det, det är en av dem som är intressant. Det är inte den bästa, men den är intressant och bra. Andra då? Andra, nu har vi det Attack of the Titans eller Giants på japanska Shingeki no Kyojin Det betyder Attack of the Titans kan man säga eller Giants Titans eller Giants beroende på vilken översättning man vill ha Det är jag ska säga liknande medeltiden då lite mer, de har lite slott och stora murar den tiden åtminstone och eh, eh, i den finns det jättar. Jättestora människor som är jättar. De är inte intelligenta. De är mest bara dröningar som går omkring. De är stora jättar än, eh, Problemet är att eh, de äter människor. Ett problem. Ett, ett litet problem. En värd detalj, ja. Så eh, människor hanteras som föda nästan men de har lyckats byggt de här enorma väggarna och lever i fri där inne. Vi behöver inte oroa oss för jättarna på utsidan. Men, ja. Det, sen så börjar den serien med att eh, den här muren som är oförstörbar det kommer någon extra, extra stor jätte och har sönder den muren och så kommer alla eh, mindre jättar in och bara Börjar långsamt se jätteglad ut och bara, och sen går de och plockar folk och tuggar iser det är blod över alls. är en väldigt, väldigt mörk serie och självklart huvudkaraktärens föräldrar blir ju uppätna framför honom. Typiskt. Ja, och då bestämmer han sig att han ska bli soldat och slåss mot de här och jag ska besegra dem. Så den, det kan också bli en intressant serie. Den, jag ska inte spoila för mycket på den heller, men... Mm. Den, den ser ut att vara av hög kvalitet, väldigt bra intromusik som dessa anime brukar ha. Nej, nice, ja. den tredje då. Den tredje som är min favorit i alla fall den här. Jag vet inte varför, men det är det, är, det är en, handlar om en soldat i rymden. Väldigt mycket rumtema men ja. En soldat i rymden, han har slagits länge, det är lång framtid. Jorden är obobar och eh, mänskligheten slåss mot eh, rymdmonster, om man ska säga, på något sätt. Och eh, den är, han har slagit så länge och de, de kämpar efter att om man har slagits tillräckligt länge så får man åka och bo på den här, det här skeppet som är deras nya jorden, om man säger det. ett litet... Där de har som en stor. Eller en liten rymdstation som flyger runt om man säger, som är den nya jorden. Och det är typ paradiset, så dit ska alla soldater längta till. Men han är extremt skicklig, en elitsoldat som har varit med väldigt, väldigt länge. Och han har inte tappat sin mänsklighet, men det här att slåss och kriga och effektivitet har blivit hans vardag. Så han tänker inte så mycket på det, utan han bara, ja, nu ska vi åka och döda fienden igen. Ja, det var det avklarat och det, slutar med att de, de, eller det, slutar, det börjar avsnittet med att de attackerar en stor alien-grej och de eh, måste fly från den och han hamnar lite efter för han räddar några av sina kamrater och sen åker de in i och wormhole tillbaka och han blir utslungad och råkar tappa greppet med sin lilla robot så han flyger ut på sidan och lyckas sen vakna upp ett halvår senare för hans robot har då reparerat honom från skadan för han, och Självklart så sitter han ju i en mekanisk robot som man slåss mot aliens med. Och den roboten har också en väldigt, väldigt, väldigt sofistikerad AI. Vad heter och heter den, den här serien? Den serien, den heter... Nu ska vi se... Vart har vi den där? Uh, Suze no Gargantia. Jag är inte exakt uh, säker på den översättningen, men... Uh, Ja, i alla fall. Han är väldigt har en extremt högteknologisk robot. Väldigt, väldigt... Eh, han är liksom en elitsoldat. och Han landar på ett eh, ställe han inte känner igen med sin robot. Och eh, det är en massa människor som står och slår på hans robot och försöker få upp den. Och de kan inte ens repa roboten överhuvudtaget. Och de håller på med en massa primitiva verktyg. Och han får då reda på att det där är... Han har nog på något sätt hamnat på jorden som inte bör vara... Det bör inte finnas folk som inte bör leva där. och Ja, och han kommer upp på den här båten som är någon form av salvage salvagevessel där de lyckas lyfta upp honom från vattnet. Och de, jag vet inte jag tror inte ens de kan flyga i rymden utan de åker på båtar fortfarande. Så det är väldigt intressant. Så han ser extremt högteknologiskt eh, synpunkter och en soldat... Och, så, ja. Mm, Men det, det, det, det är intressant. Det är typ allt med den. Den är jätteintressant ändå. Jag kan starkt rekommendera de tre. Men vad bra! Men då, då har vi här helt enkelt tre stycken. Det var, var Susan och Sey Gargantia. Nä, nästan rätt. Ja. Uh, Susan och Precis. Och Attack of the Titans. Mm. Och Valve The Liberator. Ja. Ja. Så där har vi tre stycken som jag kommer ta och försöka hitta och titta på. Det är värt att se i alla fall typ första avsnittet av där och se om de verkar någonting att ha. Mm. Skit bra. Men vad bra, då har vi fått lite anime till slut. Kom det in i bilden där. Och eh, vi har berättat lite om mamma och att ni inte ska se läst um, Och eh, vi tar helt enkelt och säger att det får vara sista ordet för den här podcasten den här veckan men ni kan som sagt nå som vanligt på fanboys@hotmail.com se och fanboys med z. alternativt hoppa in på vår anonym uh, fanboys uh, podcastgrupp på Facebook och gilla oss där men uh, vi får tacka oss uh, för den här veckan och uh, stay tuned så vi är tillbaka nästa vecka. Hejdå. Bye bye. bye, bye.